Не черпати собі сили лодгалець після всього пережитого, мабуть, у вірності до своїх товаришів і неодмінно в ненависті до котів, які знущались над ним у полоні. Так думав Галка, йдучи назустріч Августої коропу, які несли пораненого лодгальця до штабу, де лежали і раніш, і сьогодні поранені партизани. До Галки приєднались Гусак, Радист Володя, Гомолов. Ладгалець лежав голі черева із заплющеними очима, Обличчя бліде, навіть жовто-воскове, як у морця. За ременем, яким підпоряджена німецька куртка з башлаком, стирчав пістолет ТТ. Галка вдав, що не помітив пістолета із зірочкою на ебонітових щічка. Хлопцям вже байдуже, яка в зброя, чи взагалі є вона в нього. Для них він був надійним кулеметником, своїм до останнього подиху чоловіком. Серце у мамонька Кротова калатало, як навіжене. Такого з ним не траплялось, хіба що коли вбивав Охріменка і Овчаренка на Синявинських болотах та виривали звух парашутистської сережки Тепер йому стало все зрозуміло. ладгалець утік з полону і прямо до парашутистів чорної і рудої бороди. Тепер ясно, чому так організовано чинять опір партизани «Червоної стріли». Столбову і Стрельникову допомагають розвідники і їхні бувалі бувальцях командири. Не зрозуміло лише, чому про десантників не сказав німцям перебіжчик. Це ж не голка в стіжку, а цілий загін, який вже в печінках сидить, і в векельна і військового командування німців, не кажучи вже про межакетів чи ласоців. Не вже парашутисти прийшли минулої ночі до партизанів? Прийшли, плюнувши на свою розвід роботу, бо цієї пастки їм все одно вже не вислизнути. Прийшли із солідарності до партизанів Червоної Стріли. Таке незрозуміле твориться на березі Абави. Уже спускався на землю вечір, і маменько Кротов благав Бога і Чорта, щоб скоріш смеркало, і було дано відбій. Командування каральної експедиції вирішить, як розгромити партизанів завтра. Все вже точно, події перенесуться на завтра, бо 400 солдатів і поліцейських, що атакували фланг парашутистів, повернулись у слід за маменьком Кротовим ні з чим. І тепер зализували рани, як побиті вовки. «Хоча б швидше ніч», – подумав маменько Кротов, перед очима якого все ще стояв сухотний, виснажений, як кленовий листок недавній бранець-ладгалець. Думки Кротова, як по ефіру радіохвилі, передалися балтівцю Кудрявому. Обидва розуміли, що в цій ситуації ще не поставлено крапку – і в другій половині дня партизани «Червоної стріли» і парашутисти «Розвідгруп» протистояли карателям. З'явилась надія на те, що позиції можна утримати до вечора. Ця впевненість, як і продумана тактика, як і великі втрати солдатів-карателів, додавала сил партизанам. Та зірвати каральний похід – це ще не все». Треба використати ще одну можливість для того, щоб завдати остаточного удару попротивникові. Хлопці, звернувся Балтієць до розвідбійців. А гляньте-но на той берег абаве. І без бінокля видно, як поміж деревами штовхались солдати, гріючись на морозі. Деякі присідали вимахуючи руками інші вистукували за каблуками, правий облівий навпаки. «Чи його пака, чи бареню танцюють фрійці?»